Kapitola pátá Myslíš, že je to pást? Zeptal se fan Zand, když jsme nastoupili na eskalátor. Ohlédl se k davu za námi. Právě se do jedné místnosti chystáme zavřít nejzkušenější lovce světa. To se stane po každý, když do místnosti vlezu já, Johné. ocekl Earl Herbinčer. Jen říkám, že je to lákavý cíl? Jestli je to pást... Tak je to ta nejpřekombinovanější, o jaký jsem kdy slyšel. Myslíš, že otevřeme dveře a skočí na nás šagotové? Šogotové ve skutečnosti neskáčou, opravil jsem ho. Spíš tě čvachtavě zavalí. Erlfan van Zanta a ostatní velitele týmů seznámil se vzorcem, který jsme předtím objevili. O pokud je tohle invaze, teď by byl vážně skvělý čas likvidovat jedním vrzem hromadu nepřátelských Moskoven, trval na svém fanzant. Erl si zamyšleně promnul bradu. Jestli je to ten případ, bylo by chytřejší prostě vyhodit celý hotel do povětří, dostat nás všechny. Podíval se dolů z eskalátoru. Protože jsme stáli vzadu, dostali jsme se ven první. Jen z naší společnosti jsem viděl Julii, Kodyho, Pextnovou, Eddingse a Prista. To představovalo velkou část vedení LM. Navíc jsem poznával mnoho známých tváří z dnešních debat, včetně majitelů a velitelů většiny společností. Každý chtěl svůj kousek skládačky. Říkejte si o lovcích, co chcete, ale jsme zvědavá banda. Něco na tom ale je. Jsem bejvalej voják, Herle. Pořád se tak snaží myslet. Kdybych já na jednom místě načapal tolik talibánských náčelníků, zasypal bych to tam minometnejma a dřív, než by smrknul. Samozřejmě za předpokladu, že bych dostal svolení. To mi stačí. Nahoře se rozdělíme. Zastav zbytek našich lidí a držte se stranou. Rozumím, přikývil fanzant. Budeme kavalérie. Erl se k němu naklonil a stlumil hlas. Hlavně zastav Julii. Pověz jí, že jsou tam majera zkazy. Proč? zeptal jsem se. Nebude se jí líbit, když ji vynecháme. Julie zůstane venku. Jestli je to pást, já jsem skoro nezničitelný a ty seš nahraditelný. Kdyby LM přišli o ní, společnost to položí. Ona je z nás jediná, kdo dokáže usmlouvat slušný kontrakt. Jistě, kavalířský manžel bude nastavovat krk za svou ženu, ale život byl příliš krátký, abych se hádal s Erlem Herbingerem. Julie dostává nejlepší kontrakty, protože je to kočka, poznamenal fan Zand, když jsme vyjeli nahoru. My ostatní jsme prostě průměrní týpci. Ustoupil stranou a ve vteřině zmizel v davu v kasínu. Je snadné být nenápadný, když máte jeho výšku. V místnosti 212 se ještě nedávno pořádaly diskuze. Dlouhý stůl vpředu však někdo odstranil a nahradil televizí. Židle pořád stály v úhledných řadách uprostřed každé ležel jediný list papíru. Jeden jsem zvedl. Fotokopie na sobě měla jen pár řádků. Číslo 10 milionů, telefonní číslo A. Spousta čísel a písmen. Souřednice! Erl se mi podíval přes rameno. Severový výchadně a Byl vážně dobrý. To jsem si myslel, zalhal jsem. Nebyla to velká místnost a naši konkurenti ji zaplnili rychle. Hodně z nich vypadalo nervózně. Pár mladších se snažilo působit nad věcí po plácáním po bocích se ujišťovali, že mají své pistole. Většina z nás byla zvědavá. Starší a zkušenější lovci se tvářili otráveně. Hraní her je unavilo už dávno. Mhutný polák z bílého orla se posadil vedle mě. Používal příliš mnoho kolínské. Mnoho lovců zůstalo stát a pár se jich postavilo hned vedle dveří. Televize se sama zapnula. Ukazovala smrtelně bladého, hodně hubeného, úplně plešatého chlapa s oranžovými slunečními brýlemi a košilovým tričkem stejně bílým jako jeho pleť. Dobrý večer, lovci monster. Vítejte na MPMu. Erl se napěl tak prudce, až se moje židle zachvěla. Podíval jsem se na svého šéfa a uviděl ho, jak zatíná zuby, rty odtáhl v nenávistném zavrčení. Jmenuji se pan Strikn, představila se televize. Ty albinské skorve ne? Zavrčel é. Strykn se usmál. I já vás rád vidím, pane Herbinčre. Tím se potvrdilo pár věcí. Strykn vysílal živě, nahrávala nás kamera a oba se znali. Sluneční brýle se naklonily do strany, jak si Strykn něco prohlížel. Než budeme pokračovat... Prosím, vypněte veškerá elektronická a nahrávací zařízení. Ano, třetí řada slečna Kimová. Na chvíli to vypněte, než budu muset trvale vypnout vás. Jestli v této místnosti nějaká elektronika jen blikne, budu mít opravdu špatnou náladu. A zavřete, prosím, dveře. Strikn vypadal, že si prohlíží další obrazovku. Narodil jste se snad ve stadalé, Zavřete, nebo se toto setkání ruší. Otočil jsem se. Kody seděl nejblíž. Náš velitel z Nového Mexika zaváhal. Byl to starý přítel mého otce, muž, který zachránil bratrovi prsty a jeden z našich nejmoudřejších, nejskušenějších a nejopatrnějších lidí. Tohle není žádná pouda. Kdybych vás chtěl mrtvé, otrávil bych vám snídani. Strikn se otočil na druhou stranu a něco si přečetl. Byla to omeleta jalapeno u Denyho ve tři čtvrtě na sedm. No nejste vyraní, ptáče, pane kody. Teď zavřete dveře. Nebudu to opakovat. Udělej to, nařídil Erl. Kody přitáhl dveře. Děkuji. Strikn na nás hned začal chrlit svou zprávu. Dnes ve 12 hodin došlo v malém městě v severovýchodní nevadě k útoku Monstra. Vzhledem k odlehlosti dané lokace se o tom policejní složky dozvěděli až za několik hodin. Místo činu bylo zajištěno, ale UPKM byl informován teprve nedávno a hned přešel na plnou pohotovost. Tak tohle přerušilo Stárku v projev. Jak moc je to zlý? zeptal se chlap, co podezřele připomínal Badyho Holyho. Deset potvrzených mrtvých, patnáct pohřešovaných, pane. Stryknova hlava se natočila do strany, jak studoval další monitor. Wildre, stej talon. Aha, chytrá zkratka. Dovolte mi, abych to upřesnil, pane Wildre. Bylo to spíš dálniční bystras několika přívěsy kolem než skutečné město, ale teď je pryč. Ti, které neroztrhali úd po údu, zmyseli. Nejsme si zcela jistí, kolik jich bylo protože zajišťovací tým stále nachází různé kousky a přiřazuje je k jednotlivým byklům. Už mě znovu nepřerušujte. Mladík, který seděl několik řad přede mnou, se postavil. Co jste zač? Strickn chvíli čekal, až se mu nahraje požadovaná informace. Pijer darné, znal jsem vašeho otce. Pokyny přijímáte stejně ochotně jako on, tedy vůbec... Kterou část znepřerušujte, mě jste nedokázal pochopit. Vím, že tu existuje jistá jazyková bariéra a že angličtina je váš třetí jazyk, ale já se právě chystám poskytnout velmi lukrativní obchodní nabídku. Tak se buď posaďte nebo sakra, vypadněte z mojí prezentace a počkejte si na tiskové prohlášení UPKM. Darné se neochotně vrátil na židli. Zastupuji speciální meziagenturní zásahovou taktickou jednotku pod patronátem vlády Spojených států amerických. Erl si otvrklo. Tuto záležitost bychom rádi vyřídili tak rychle a těše, jak jen to půjde. Odměna z silu za tuto jedinečnou entitu je uvedena na prvním řádku papíru na vaší židli. Podíval jsem se na 10 milionů dolarů a těše hvízdl. Pro naše zahraniční přátelé v publiku toto jsou americké dolary, což musí těm z vás, co vybírají v librách, připadat málo, alespoň však nejde o pesety. Když se podíváte na internetové stránky Fonasilo, zjistíte, že tato nová odměna byla vypsána před 15 minutami, příslušné formuláře budou vyplněny později. Velký Polák se naklonil Karlovi. Říká nám pravdu? Je přece z vlády. Odtušil éro, což vlastně žádná odpověď nebyla. Někteří z vás jsou možná na pochybách, zdaje má nabídka legitimní. Pochopitelně. Až tato schůzka skončí, rád bych, aby si všichni přítomní zkontrolovali své soukromé bankovní účty. V dobré víře bylo na každý z nich posláno deset tisíc dolarů jako kompenzace za váš čas. Považujte to za dárkový koš jen bez ořechové směsi? Co je však mnohem důležitější, budete si moci ověřit, že peníze tam byly převedeny z Fondu nadpřirozených sil Ministerstva financí Spojených států amerických. To by mělo potvrdit, že jsem tím, za koho se vydávám. Neřekl, kdo přesně je, ale pokud dokázal strikn takhle rychle podojit sil, musel mít mimořádné páky. Tady se i kvůli obyčejnému zabití zombie musela zpracovávat kvanta dokumentů. Důležitější však je, že má taktická jednotka byla pověřena, aby navrhla adepty na několik nových velice lukrativních kontraktů pro vládu USA. Slyšeli jste, že UPKM má nového ředitele. Mluvím také o několika mimoamerických zakázkách. Společnost, které se podaří tento určitý úkol splnit, buďme k sobě upřímní, dotyčná společnost vyhraje mnoho vypsaných tendrů. To vyvolalo rozruch. Velké vládní kontrakty na Monstra vždycky vynesly mění. Přičemž společnosti se platilo jen za to, že budou na telefonu, kdyby se něco stalo, k čemuž docházelo zřídka. Například lovci Monster SRO měli kontrakt s ministerstvem energetiky ohledně pár jejich míst, včetně Los Alamos, který se datoval do 40. let a byl přerušen jen během našeho uzavření. Pro každou loveckou společnost byl podobný kontrakt jako bezedný bankomat a když se nějaký vynořil, rozpoutal se o něj zuřivý boj. Protože jsem byl účetní, čeně jsem se otočil Karlovi. Mluvilo se tu o astronomických částkách, ale výraz v jeho očích mi prozradil, že ho nic z toho, co tady zaznělo, nezajímá. O jaké monstrum se jedná? Zeptal se Němec Lindemann. Strykn se podíval na monitor. Ušetřím vám čas, pane Strikne, Klaus Lindemann, berlíští Grimové. Už jsme to pochopili. Jste velmi dobře informován. Já mám rád dobré informace, proto vás prosím, mohl byste nám povědět, jaké je to stvoření povahy. Strykn se usmál a na jeho výrazu bylo něco hodně špatně, jako by svaly v jeho vyzáblém obličeji nebyly na přátelské výrazy zvyklé. Vaše reputace vás předchází, pane Lindemane. U hrozby není znám typ ani počet útočníků. Nejsou žádní svědci. Jedinou informací, kterou máme, je místo, kde k poslednímu útoku došlo, což jsou souřadnice na vašem papíru. Němec promluvil za nás všechny. Připadá mi, že když je povaha hrozby neznámá, taková odměna je až podezřele štědrá. Výplata podobné výše je obvykle rezervována pro nejsmrtonosnější tvary. Stryknu v úsměv zmizel stejně rychle, jako se objevil. Jak jsem řekl, Reputace vás předchází. Tolik únavných otázek. Zapojte se nebo ne. Vaše rozhodnutí. Pravidla soutěže jsou následující. Kdo tu věc zabije jako první, dostane peníze, vyhraje spoustu kontraktů a bude se moc vychloubat, že je nejlepší. Já to chci mrtvé a chcete mrtvé hned. Je mi jedno, jak to uděláte, pokud se tak stane rychle. Ostatní se pak můžou navzájem v baru vyplakat na rameni. Až to bude mrtvé, zavolejte na udané číslo a vše bude zařízeno. O tohle není fér, ozval se jeden z Evropanů. Nedovolili jste nám, abychom si do země přivezli většinu našeho vybavení. Pentokrát se Strykn ani neobtěžoval se zjišťováním mužova jména. Ukázal na sebe. Vypadá takto obličej muže, kterému záleží na podělaném konceptu fair play? Improvisuj, idiote! Na druhé straně ulice probíhá největší zbrojní veletrh na světě. Něco vymyslíte? Na co, sakra, ještě čekáte? Čas běží. Lovci se zmateně dívali jeden na druhého. Co je to s vámi? Tohle je závod. Tak se tak chovejte, zakřičel Strykn. Běžte! Znepokojení lovci vstali. První stojící se rozhlédli kolem, v hlavě jim to cvakalo, protože bez ohledu na okolnosti bylo 10 milionů dolarů spousta peněz a některým menším společnostem by jediný slušný kontrakt zajistil budoucnost. Zlatá horečka začala. Několik lovců zamířilo k východu ve stejnou chvíli a odspali ho. Lovci Monster SRO zůstávají. Řekl s naprostým klidem Earl věděl, že ho všichni jeho lidé okamžitě poslechnou. My nikam nejdeme, ale většina místnosti do toho šla. Kody musel odskočit ode dveří, aby ho neušlapali, když se skrz najednou pokusili dostat lidé z pěti různých společností. Hřmotný Polák se nemínil protahovat kolem mě, tak odkopl svou židli a šel přes ní. Pár chytřejších týmových velitelů jednoduše vytáhlo mobily a burcovali podřízené místo, aby se pokoušeli bojovat s davem. Zahlédl jsem Armstronga, jak si razí cestu ven, ale pomyšlení na tak velkou odměnu s fonasilu ho příliš zaměstnávalo, aby na mě vytáhl svůj zákaz přiblížení. Divoce se tlačící houf lovců konečně povolil a všichni se vyvalili na chodbu, Zatímco strikn, to na monitoru vše souhlasně sledoval. Něco na jeho úsměvu mě prostě znervozňovalo. Lindemann se zastavil vedle Erla. Na rozdíl od většiny ostatních se nikam nehrnul. Ten chlap strikn, jste se jistí, že je z vaší vlády? Jen není jistý příjemný části. Varoval ho Erl. Nebyl jsem si vědom, že existuje i příjemná část? Zasmál se Lindemann. V tom případě mne omluvte, pánové. Klidně odešel vyprázdněnou uličkou. Mám dojem, že to míní vyhrát, poznamenal jsem. Taky na něj sázím, odtušil Erl. Ale nikdy nevíš. Možná nás překvapí někdo z těch nových. Je trochu trapný, že přespolní polní pracují na našem dvorku... Páni, máme tu cizáky, co dělají práci, do kterých se Američanům nechce. To je tak ubohý. V tomhle mi věř. Do záležitostí jednorožce se zaplejtat nechceme. Počkej, co je jednorožec? Speciální taktická jednotka jednorožec. Oni jsou něco jako UPKM? Možná trošku, ale ne v ničem dobrým. U PKM před lidma monstra schovává. STFU je proti lidem používá. Překvapuje mě vidět, jak ty krysy velaj ze zdí. Stryk nás na monitoru stále pozoroval. Čekal, dokud neodejde zbytek zkušených lovců a nezůstanou jen ti LM. Herbinger, jsem překvapen. Nepřipadáte mi jako někdo, kdo rád přichází o peníze. Já spíš nerad přicházím a lidi, řekl Erl. Znělo to napětě. Ani já ne. A proto chci tuto misi splnit co nejrychleji. Koho tam ještě máš? Vidím, že si polovinu svých velitelů nechal venku jako zálohu. Chytré. Striknovi brýle se pohnuli do strany, když četl. Pit, Owen, Z. Vy jste zajímavý případ. Toho chlapa jsem vůbec neznal ale věděl jsem, že k sobě nechci přitahovat jeho pozornost. Nějak zvlášť. Klidně si to dál namluvejte, hochu. Ve vaší složce mám pár prázdných míst. Prázdná místa vážně nemám rád. Nekompletní zprávy mi nedávají spát. Byl jsem opravdu rád, že Majers svou zprávu o mě po armu nepuskartoval. Jedna z tvých zvířátek zase utekl z rezervace. Popíchl ho Erl. Strikn se zasmál. <těk> ne, tohle není moje. Můj současný výběr je dobře vychovaný, hraje si s ostatními, poslouchá rozkazy. Prostě žádní poctivý občané, co si zaslouží budoucí výjimky z Fonasilu. Nemohl jsem si přát lepší bojový tým nad přirozených zabijáků. <těk> Ach, proč ten smutný obličej? No tak Erl stále zahořklý. Už je skoro v polovině cesty, zbývá jen něco přes rok. Až si to odslouží, bude moc svobodně odejít. Ero se předklonil, držel se opěradla sklápěcí židle. Kov v jeho dlaních praskal a ohýbal se, zbělely mu klouby na prstech. Už jednou jsem tvůj pruseru klízel, tohle ať zvládnou ti cucáci. Ty bys za náma nepřišel, kdybys nechtěl, aby za tebe krvácel někdo jiný. A pochopil si to úplně špatně. Strik nesouhlasně mlaskal jazykem a v hrané lítosti zavrtěl hlavou. Budu s tebou mluvit na rovinu jako jeden profesionál s druhým. Tohle monstrum mi nepatří, ale patřil mi zásahový tým, co na ně zareagoval a jel ho prošetřit. Podle prvních informací to měla být hračka, ale ukázalo se, že nebyla. Tým se pohřešuje. Tvoje péče mě překvapuje. Vždy je spousta dalších věcí, co touží po výjimce z Fonasilu, které mohou ztráty nahradit. Pokrčil rameny. Ale já opravdu nerad přicházím o cené zdroje, zvláště o pohledné zrsky. Kov v herlových rukách praskl. Ještě se uvidíme, Erle. Užij si konferenci. Strykn se natáhl ke kameře. Obrazovka zčernala. Ne! Erl vstal, mávnutím ruky odhodil čtyři židle přes celou místnost. Ty parchanté! Na obrazovce se objevil obraz. Tři postavy se stupovaly po sklopené rampě šedého nákladního letadla C-130. Za nimi se rozkládala pouštní scénérie, hnědé peliňky poprášené špinavým sněhem. Oblečení byly v uniformách a bojovém vybavení nesly si pušky. Vpředu šli dva muži a vzadu atraktivní žena. Její rudé vlasy vynikaly na obraze plném vybledlých prašných barev. – Hedr! – zašeptal Aero: udělal pár kroků vpřed, jako by byl omámený, zíral na televizní obrazovku. Obraz po několika vteřinách zmizel a televize přešla do statického zrnění. Zatraceně! Earl udeřil pěstí do televize, ta odletěla a vybuchla na opačné stěně místnosti. Él tam stál, zády k nám, ramena svěšená, pěsti zaťaté. Erle, zeptal se kody. Jseš v pohodě? Velitelé týmů, skromáš sví lidi. Jedeme na lov, vyštěkl jsem. Pohyb! Týmoví velitelé poslechli a okamžitě vyběhli z místnosti. Já zůstal. Všichni velitelé o jeho stavu věděli, ale nikdo to neviděl tak zblízka jako já. Erl ztěžka dýchal, hlavu skloněnou, zíral na rozbitou televizi. Už jsem ho měnit se viděl. Poznal jsem příznaky. Cítil jsem ve vzduchu energii. Strickn ho rozořil tak nečekaně, že tím vyprovokoval zvíře uvnitř. Sáhl jsem po kompaktní STI 45, kterou jsem schovával v pouzdru na opasku. Oba jsme postup znali. Erl se uměl ovládat lépe než většina ostatních vlkodlaků, ale nechat ho proměnit se na místě plném nevinných lidí bylo nepřijatelné. Nechtěl jsem přítele zastřelit, nemyslel jsem si, že budu kdy muset, ale tak zněly jeho rozkazy a já nechtěl nic riskovat. Seber se, Erle. Seš v pohodě, zeptal jsem se po několika vteřinách. Otočil se, jeho dýchání se zpomalilo. Oči měl normálně modré, ne nebezpečně zlaté. Erl se znovu ovládal, vytáhl si střep mezi klouby prstů a zahodil ho na koberec. Budu až striknovi zakroutím krkem. Jedeme na letiště. Kapitola 6. Náš MI-24 Hind s hřevem uhánil nad nevatskou pouští, Zem pod námi byla jako tmavě hnědá šmouha. Kabina pilota byla od sekce pro pasažéry oddělená, proto jsem se nemohl podívat na Skypyho řízení a hádat, jak rychle letíme, ale jedno vám povím, bylo to hodně rychle. Všichni orci jsou v něčem nadpřirozeně dobří. Skypyho dar spočíval v porušování zákonů fyziky při letu vrtulníkem. Všichni členové Herbingerova týmu strávili v Haindu spoustu hodin, ale nikdo z nás nikdy nebyl na palubě, když na to skipy opravdu šlápl. El skipy mu pověděl, že je tu závod, velmi důležitý závod, který musíme vyhrát. A proto skipy zapnul stereo na maximum, pustil heavy metal a ze všech sil týral náš vrtulník, aby nezneuctil LM prohrou. Mělo by to tak rachotit, Zeptal se Trip přes zeťaté zuby. Takhle nerachoti ani pračky, tak co myslíš? Milo seděl naproti mě a musel si všimnout mého znepokojeného výrazu. Opouzaví, co? Tohle děťátko by v žádném případě nemělo takhle rítat. Maximální rychlost je jen něco kolem 330 km/h. Tu už jsme nechali daleko za sebou. Není to žádný loudel, když se vezme v úvahu, že je starší než vy. Majlo něžně poplácal trup. A když si pomyslíte, že byl ještě nedávno na dva kusy. Skippy strávil opravami milovaného oře, kterého z oblohy srazil Arbuneb spoustu hodin. Testoval ho kolem kazadoru a ujistil nás, že je v pořádku, nebo jak to podal on, že duchové motoru jsou spokojení. Přestože jsme byli všichni nervózní, když jsme v něm létali, vrtulník při našich nedávných případech fungoval v pohodě, ale to jsme s ním nezávodili. Nepomáháš, Majlo, vůbec tomu nepomáháš. Holin hlas ve sluchátkách nezněl šťastně. Protože sedadlo druhého pilota bylo dost malé, ona z nás nejštíhlejší a protože dřív projevila zájem naučit se pilotovat, Letěla holy v kabině. Měla nejlepší výhled, ale dokázal jsem si představit, že se to hodně podobalo prvním sedadlům na horské dráze. Děláš si srandu. Když ork něco zpraví, tak to zprávený zůstane. Jsou jako kouzelníci s lepicí páskou. Kouzelníci s magickou páskou. Nemám pravdu, Ede. Milo se natáhl a dloubl Edvarda do ramen. Ork naklonil obřílenou hlavu, zjevně zmatený, proč na něj rudovou si člověk sahá. Po chvíli se Ed vrátil k vyhlížení z okna a poslouchání rádia ve svých sluchátkách. No, Ed je spíš samuraj s lepicí páskou, ale chápete, jak to myslím. Všichni naši rivalové se hnali na stejné místo jako my, ale co jsem já věděl, tak jediní lovci monster měli vrtulník. Ale i tak to bylo kolem 500 kilometrů a naše tempo spotřeby příliš nepřálo, proto jsme po cestě museli jednou tankovat. LM vlastnili i slušné letadlo, ale to nám bylo zaparkované v Alabamě hauby platné. Také jsme byli jedinou společností se zastoupením v Salt Lake City, což bylo nejbližší velkoměsto, ale na neštěstí i všichni tamní lovci se účastnili MKPLM. Earl se rozhodl krýt na všech frontách a proto zaplatil šílenou sumu za krátkodobý pronájem Gulfstreamu. Je úžasné, jak rychle se mění letové plány, když si sebou všude nosíte kufr plný peněz. Zajímavé bylo, že před ním se na nouzový let vydalo i další letadlo, které si najal někdo popisovaný jako německý obchodník. Skupina v Gulfstreamu tam bude dřív než my v helikoptéře, ale moc se za ní neopozdíme. Neměli jsme nejmenší tušení, jakého tvora budeme stopovat, proto by se nám vzdušná podpora mohla hodit. Za námi jel konvoj vozidel, některá vlastnili LM a další byla zapůjčená pro lovce, co do města přiletěly. Většina z nás na konferenci očividně odcestovala nalehko, ale Eddings, náš lasvegaský Vegaský velitel, měl sakra dobře zásobenou zbrojnici ve své kanceláři schované ve sklepě pizzerie. Téměř 30 lovců monster a neznámý počet našich rivalů mířil do severovýchodní nevady. O tolik lovců je na jedno zabití moc? Asi to bude jen naštvaný troll, co ztratil internetový spojení. Snažil jsem se odlehčit situaci. Holi to tak neviděla. Takový prchy z fanasilu ZD, to bude spíš něco jako Godzilla. Nebo Drákula jezdící na Godzilla, přisadil se Trip. Protože jsme museli vyhrát závod, Skippy požadoval, abychom cestovali nalehko. Majela to zdrtilo, neboť jsme nemohli vzít jeho těžké vzorky zdarma z veletrhu, ale Skippy slíbil, že je naloží po cestě domů. Milo byl prostě příliš nadšený, a chtěl si s nimi pohrát, než je UPS dopraví domů do Alabamy. Tak jsme skončili se dvěma orky, čtyřmi lidmi a malou zásobou zbraní a munice, kde jsem se já stal nejtěžším nákladem. Těžko se odhadovalo, kdy je skipy nešťastný s tou jeho maskou a tak, mumlal si však něco jako velký jakobík zpomalovat, což se ale vyvažovalo díky krev velkého ráčelníka přidášení štěstí. Podobné věci vám nahradí komplexní letecké výpočty, když jste ark. A protože jsem byl zpřízněný s rokovou hvězdou, znamenalo to, že poletíme rychleji. Při pomyšlení na bratra jsem pocítil píchnutí viny a znovu jsem si slíbil, že se za ním zastavím, až konference skončí. Jeho kariéra to schytala tak těžce, že musel vystupovat ve Vegas, k čemuž by se ještě před pár lety nikdy nesnížil. Celé to byla má vina a muž mi nezvedal telefon. Dělal jsem si o něj starosti. Ozvala se náhlá rána. Chytil jsem se jednoho vysícího popruhu, když se vrtulník naklonil. Co to bylo? zeptala se vyplašeně holy. Nic e, problém. V interkomu zazněl skipyho chraplavý hlas. Rotor od se rupnout. Vyslovil to jako rotor. Rupnout? Co myslíš tím rupnout? Ne, to dobrý rupnout. E, skipy myslel jako hej rup zabrat. Ale to pořád zní špatně, skipy. Ne, duchové, co žít v rotoru, oni teď víc spokojenost. Že jsou duchové spokojení, si tvrdil už při posledním letu, vykřikl Trip. Ne, duchové motoru spokojenost, duchové rotoru odzasovu, ne tak moc. Hodně zlobit duchové rotoru. Když jsem to posledně kontroloval, k létání s vrtulníkem potřebuješ funkční odzasní rotor. Ne, ne k létání. Jen ke kroužení jako kruhy dělání, dokud nepadnout na zem. <laughs> Boom! <laughs> Skipy vydal strašlivý hvízdavý zvuk, což byl asi orkský smích. Ale odsasní rotor, je teď spokojenost. <laughs> Jej. My tady umřeme, zamumlal jsem. Ne, ujišťoval mě Skipy. Gretchen pro nás obětovat kůře. Skypy ví, duchové rotoru budou točit. Létání se Skypem bývalo jednodušší, než se mnou byl ochotný mluvit. Když jsem se stal součástí rodiny a on se mi otevřel ohledně svého pilotování a údržby, bylo to upřímně řečeno znervoznující. Ale rachocení nepatrně zesláblo. Trip začal znovu dýchat. Edward zvedl jednu ruku, natáhl ukazováček a malíček a udělal rohy, pak se vrátil k rádiu. Majlo se zazubil. Vidíš, <tějící> <tějí> říkal jsem ti to. Orkové jsou skvělí, když dojde na zpravování a přiznávám, že jsem tak trochu pomohl. Bylo poznat, že je na sebe pišný. Musel jsem. Orkové sváření považují za temnou magii. Když si pomyslím, jak Julii vadilo, že její Erl chtěl mít v tryskáči, v novém letadle kontrolovaném skutečnými mechaniky, ne ve 30 let starém sovětském létajícím tanku, který byl celý rok mimo provoz kvůli hrozné havárii a pohromadě ho držel mystický ork, jehož žena, šamanka, prověřila opravy vrtulníku chřestěním kuřecích kostí. Chudák má manželka. A protože Julie byla náš nejlepší střelec, létala s námi vrtulníkem pokaždé, když byla třeba vzdušná podpora. Bylo trochu divné, že ji Erl nařídil letět tryskáčem, ale on ji poslední dobou hodně chránil. Když se teď Erl konečně uvolnil a odvyprávil nám zbytek událostí z Copper Lake, myslím, že jsem důvod chápal. Se zbytkem detailů nás seznámil po cestě na letiště, Erl měl strach povědět nám o speciální taktické jednotce Jednorožec, ale pak se Strikn ukázal hromadělovců a kočka byla z pytle venku. Proč se kočka rozhodla vylézt ven, to byla úplně jiná otázka. Alespoň jsme věděli, proč se Erla stal po návratu takový mrzout, když jeho přítelkyni odvlekly do tajné skupiny vládou sponzorovaných monster, která dělala kdo ví co. ji nemohl kontaktovat. Musel každou noc usínat a nevědět, jestli je naživu nebo mrtvá. I mně by to štvalo. A když teď byla Heather Kerkonenová v nebezpečí za předpokladu, že Strickon říkal pravdu, Erl nás poslal na misi z osobních důvodů. Já bych víc než ochotně riskoval, abych pomohl příteli, ale deset milionů dolarů byla sama o sobě velmi příjemná pobídka. Jakmile škubání Hajndu ustalo natolik, abychom mohli číst beze strachu, že nám to vytřese oči z hlavy, Majolo vytáhl ze zbroje mapu a podržel ji mezi mnou a tripem. Ukázal, kam míříme. Tohle letiště je cíli nejblíž. Jsou o pár set mil v hodině rychlejší než my, ale budou potřebovat pozemní transport. Vzhledem k tomu, jak moc vytočeně Erl vypadal, schánění moc času nezabere. On je klidně schopný někoho unést. Na místě budou tak půl hodinu před náma. Poldové a UPKM už tam jsou, takže ať je to cokoliv, je to v pohybu, poznamenal trip. Já vím a vážně mě nakrekne, jestli propásnu šod a tahle věc nám prostě zdrhne, nebo se jen pořádně nadlábne a půjde si schrupnout na dalších sto let aby pak budeme marnit čas pobíháním po poušti, zatímco ta mrcha si bude hibernovat a snít příjemný příšerný sny. O no tohle se stává v jednom kuse. K testovacím mízdám zabijáckých robotů se moc často nedostanou. Všichni lovci nesnášeli, když šli do akce bez pořádných informací. Strikn toho nepochybně věděl víc, než nám říkal a cokoliv nám zamlčel, určitě to byly špatné zprávy. Jestli je ta věc pohybu a jestli je nepříjemná za deset milionů dolarů, musí narazit na další lidi. Holy na mapu nemohla vidět, ale mohla poslouchat náš rozhovor. Projíždím rádio a policejní frekvence, jestli něco zaslechnu, dám vědět. O možná budeme mít štěstí. Všichni lovci v letadlech se dostanou rychle na špatné místo a všichni v autech jsou moc pomalí, ale jestli se ta potvora trefí do tohohle okna, budeme na správné pozici, abychom ji chytili. Oni jsou buď příliš rychlí, nebo příliš pomalí, ale my jsme akorát... Mohli bychom si říkat tým Zlatovláska, navrhl nadšeně Majlo. To se mi líbí, přidala se ho vláska. Zlatovláska, má to dobrý zvuk? Ignoroval jsem je. Jestli se ukáže někde jinde, vyrazíme za ní jako první. My a UPKM, opravil mě Majlo. Pár se jich vytratilo z konference. Strykn možná poslal všechny lovce, ale to neznamená, že má pod palcem i UPKM. Možná ano. Co se zmizel a agent Franks ztratil místo na výsluní, měl jsem jisté podezření, kdo teď tahá zanitky. U PKM bude příliš zaměstnávat vyhánění zvědavců z oblasti alhaní tisku. Nevěděl jsem, jestli je můj odhad jejich vnitřní politiky správný, ale raději bych se Franksovi držel z cesty, pokud to půjde. Kdybychom měli alespoň náznak, co to je... Mohli bychom zjistit, kam míří, jak rychle, a jestli to někam nezalezlo. Je na mapě něco zajímavého? V oblasti nic většího není, docela pustina. Pár městeček tady a tam, skoro žádný farmy, pár dolů. Před několika dny sněžilo a poušť se dost tak tu asi nenarazí na žádný táborníky. Bylo by příjemný, kdyby to bylo chladnokrevný a ospalý. Když budeš pokračovat dál, dostaneš se na severu do Vendouru. Na západě je spousta ničeho. Doufám, že na východ nepojedeme. A proč? Dagvejský vojenský prostor, kde armáda skladuje ty nejhnusnější chemické a biologické zbraně. Na severu vodně je střelnice, kde se letectvo učí bombardovat. Celé je to větší než některý státy. Hádám, že přelétající ruský útočný vrtulník by asi zvednul pár ovočí. Pochybuju, že by se Skypy chtěl nechat se střelit. Skypy znovu nebourat. Právě ho jindospravit. Bourat špatný. Bez ohledu na to, kam poletíme, mi dělá starosti, co tam najdeme, řekl Trip. Neznervozňuje vás ta gigantická odměna? To je víc peněz, než za upířího pána. Co je ta věc, sakrazač? Ať se propadnu, jestli to vím, ale líbí se mi představe, že budu spát na hromadě peněz, odpověděla muholi. Určitě bys to měla zkusit, je to úžasný, spím jako mimino. Podobné řeči mi procházely. Byl jsem hlavním příjemcem několika působivých odměn, dokonce i podle standardu L.M., ale mi nejbližší přátelé věděli, že jsem většinu peněz za Lorda Mačáda daroval rodinám lovců, co zahynuli v jeskyních De Soja. No, ne, že by mi to finančně ublížilo. Vzal jsem si šekl Fordovou. Cestou jsme zastavili na malém letišti a zaplatili za předražený letecký benzin. Jediný zaměstnanec byl nadšený, když nás uviděl. Náš brutální vrtulník byl mnohem hustější než obvyklé cesny a práškovací letadla. I s červeno-bílým pseudocivilním nátěrem vypadal MI-24 nebezpečně a tím pádem zajímavě. Taky nám pověděl, že má dnes napilno, protože jen deset minut před naším příjezdem přistálo, natankovalo a odletělo letadlo plné Němců. To nedávalo smysl. Proč by se Lindemann zastavoval tankovat tak brzy? Kluk říkal, že létají v PAC P750, o které holi tvrdila, že by s ní snadno doletěli až na místo. Teď Erl Lindemana určitě předběhne. Pokud Lindemann nemá představu, kam monstrum míří. Zmínil jsem se o tom hned, jak jsme vzlétli. Mou osobní teorií bylo, že se Strikn s Němci podělil o informace, které ostatní nedostali. Strikn tuhle soutěž zorganizoval, ale jak sám přiznal, nebyl tím typem chlapa, co by uznával koncept fair play. Možná má Lindemann v týmu medium, hádal Tryp. O to je plbost. Říká medium. Zakoulal jsem očima. Já nejsem žádný medium. Umíš číst myšlenky? No tak, Tripe. Tohle už jsme probírali snad stokrát, jen za určitých okolností po vystavení artefaktu starobylejch a účinek netrval moc dlouho. Nikomu se myšlenky nečetl celou věčnost a nejde o čtení myšlenek, jen o přehrání určitých vzpomínek. Medium! tohle hádku nikdy nevyhraju. Trip stále věřil, že mám dar od Boha. Jo, dalo by se říct, že je to dar od Boha. Jen ne od toho našeho. Možná se dostal k někomu, kdo se vyzná v magii, přidal se Majlo. Možná ale akorát tak blbost. Jasně, protože je to tak nepravděpodobný, jakože poletíme ve vrtulníku, co řídí Ork, řekla Holly. K čertu, Erl si dokonce vzal sebou Alfskou kouzelnici. Vrtulník sebou brce škubnul, vmáčkl nás všechny zpátky do křesel. Tentokrát za to ale nemohla mechanika. To jen skipy vyšiloval zařízením. Elf! Herb Inger být špinavýho elfa? To bylo chytrý, týme zlato zlatovlásko, zavolal jsem na Holi. Sakra! Promiň, skipy. Holi zapomněla na nepřátelství mezi orky a elfy. Vedli spolu válku od úsvitu času, kdy se obě strany navzájem obviněly ze všech myslitelných zvěrstev. Herbingřovo rozhodnutí najmout jednoho z přívěsových elfů bylo téma, se kterým jsme chtěli Skypyho lidi seznámit pomalu a opatrně. Elfové! Zatraceně! Majlo si přitiskl sluchátka. Poslouchej, skipy, tak to není. Kmen nebýt. Debít dost dobrý, Urkové dost dobrý pro herb Eddara, Elfové špatný, špinavý, Grogrodíš. Trochu orkštiny už jsem pochytil, ale tahle slova jsem neznal. A pochyboval jsem, že jde o kompliment. Mizerná smečka prasopsu, objasnil mi Majlo orkskou urážku. Já bych smečka netvrdil. Máme jen jednu. Klid, Skippy. Podřadná elvská magie se bude hodit na slabší potvory, kvůli kterým jsme nikdy neobtěžovali údatný orky. To je Erlovo rozhodnutí. Chtěl ti o tom říct. Herb, zachrčil, moudrý Skippy zachrčel, ale nenechal se tak snadno obněkčit. Držet elfský grug dal, elf k kmed. Skypy se chvíli něco mumlal, pak vyměnil CD za zuživostí poháněný skandinávský death metal a dokázal stereo ještě zesílit, aby nás nemusel poslouchat. Ranili jsme jeho city. O to se ti povedlo, holi, řekl Trip. A tan je jsme mluvit neměli. V tu chvíli se Edward, který zatím na výstup svého staršího bratra nijak nereagoval, předklonil a stáhl si sluchátka, hlavu tázavě nakloněnou do strany, poprvé ho něco viditelně zaujalo. – To je v pohodě, Ede, je to ta samá, co si potkal v Indiáně, vysvětloval uklidňujícím tónem Milo. Když Erla pod vodem přiměli dočasně najmout elfku, byl to právě Edward, kdo se s ní vydal do dimenzionální kapsy. Šlo o záchranou misi, snažili jsme se najít pár ztracených dětí, ale přes telepatické útoky bytostí uvnitř by se žádný člověk nedostal. Elvčina bláznivá odvaha nakonec Erla přesvědčila, aby jí splnil přání a nechal jí zkusit štěstí u lovců. Ed vypadal spokojeně, protože právě rosekal pár obřích monstrozních fej. My se splněna díky Elfce a Orkovi s magickou imunitou a LM dostali zaplaceno, takže šlo o vcelku vydařený den. Není důvod pro sekysek. Majlo ukázal na dvojici mečů v pochvách mezi Edovými koleny. Vypadalo to, že vy dva spolu vycházíte. Edward nad tím chvíli přemýšlel. Pod černou kápí byl vidět jen pár nemrkajících žlutých očí. Edward byl jako obvykle jedna velká záhada. Pak si prostě nasadil sluchátka a obrátil pozornost zpátky k oknu. Edward vždycky vypadal, že si žije ve svém malém soukromém světě, dokud nedošlo na sekání meči. Zatímco Skypy čas od času v našich sluchátkách zabručil nějakou orskou urážku, Trávili jsme čas projížděním možných scénářů a vymýšlením plánů a jejich záloh. Obvykle by šlo o část, kdy si třetí nervózně kontroluje vybavení, ale ve stísněném prostoru nebylo dost místa na bezpečné manévrování se zbraněmi. Navíc kipy, kterému se nijak nezamlouvala představa, že někdo omylem vystřelí v jeho drahoceném vrtulníku, měl už tak mizernou náladu. Přes vysílačku se ozvala Julie. – Tryskáč přistál, hlásila holy. Jeden z našich kluků v Jutahu zařídil nákladák, co je naloží. Erlova skupina bude do pár minut na místě. Moje hodinky tvrdili, že nám stále zbývá přinejmenším čím půl hodina. – Jaký je čas příletu? Holly mě přerušila. – Počkej, něco mám? Dálniční hlídka vyšiluje. – Střílelo se, zraněný policista – Všichni jsme se napjali. Mohlo by to být ono? Je raněný, neví o co šlo, ale bylo to velký. Nějaký druh zvířete, hmyzu, něco. Panikaří. Tripat rozpálilo. Vsadím se, že je to naše monstrum. Drive back road v. Kde je Luc? Majlo měl ve vteřině otevřenou mapu. Již mě od místa kousek na západ od naší současné pozice. Skippy, zatoč vlevo. Holy nebyla žádný navigátor, ale Skippy měl představu a já se znovu chytil po pruhu, když to prudce strhla na stranu. Prakticky jsme se přetočili na bok, nezajištěné vybavení klouzalo po podlaze. Uklidni se tam, Airwolfé. Bylo by milé, kdyby Skippy občas řekl držte se nebo tak něco, než udělá jednu ze svých šíleností. Majlo začal číst čísla a Skypy upravil kurz. Světlo v prostoru pro pasažéry se měnilo, jak jsme letěli vstříc zapadajícímu slunci. Být tam deset minut. Hein začal zase rachotit, když jsme snížili výšku a nabrali rychlost. Jak by tohle zvládat ilfové? Policejní vysílačka zmokla, upozornila nás holy. Dám vědět Julii. Je jistý pocit, který provází začátek každého nového lovu. Vzrušení, napětí, nervózní energie. A jo, i strach tam je. Je to trochu návykové. Mohl jsem to cítit a vidět na tvářích společníků. S výjimkou Eda, který nevypadal, že by mu na něčem záleželo. Rychle tu věc sejmeme a ušetříme jim cestu. Myslíš, že bychom měli použít kulomet, zeptal se Milo. Stále nám zbývalo pár minut denního světla a pak jsem mohl přepnout na noční vidění. Ptáš se, jako by existovala možnost, že řeknu, ne? Milo mi ukázal vstyčený palec a začal rozepínat pouzdro s kulometem FN-240. Tryb otevřel bednu s municí a vytáhl jeden konec pásu se stříbrnými 7,62. Počkáme, až zpomalíme, než otevřeme dveře a umístíme ho na jeho stojan. Venku byla zima a já si mohl jen představovat, jak ledový by byl vítr o rychlosti 300 km v hodině. S kulometem a Julinou upravenou m kterou nechala na palubě pro případ, že budeme potřebovat přesnou ráno, jsme monstrum mohli z oblohy pokropit pořádnou dávkou bolesti. Letadlo nad náma, stejný směr, hlásil Skypy. Ale víc rychlí. Znělo to, jako by ho to urazilo. Skip má pravdu, potvrdila Holly. Právě proletěla kolem. Opoznáš, kdo to je? Nemám páru. Další lovci. Podíval jsem se na tripe a Majla. Ani oni nic netušili. Museli slyšet to samý vývolání. volání. Možná zkusí přistát na poli nebo tak. Je to skalnatá oblast, namítl Majlo. Bylo to terénní letadlo. Ne, Majlo, je to velký vrtulový letadlo se dvěma motorama, řekla Holi. A nechává nás v prachu. – Letadlo, zavrčel Skipy, rychlý víc než Haint, ale nudě. dost před náma, těžko je přes slunce vidím. Skipy, půjčím si daleko hled. Stejný typ si najal německý tým. Lindemann, uvědomoval jsem si, že jsme do Strykinova pitomého závodu nešli kvůli penězům, ale nemohl jsem si pomoct. Peníze jsou peníze. A tohle bylo území LM. Asi se chystají přistát na silnici. Ach, je dobrý, hvízdl Majlo. Zajímalo by mě, kolik vypláznulo, aby to najmutej pilot sil. Do interkomu se vrátila holy. Dobře, vidím cedoly autodílny, pár budov. Žádný další stavby na kilometr daleko. Přímo před ním bliká policejní majáček. Nic jinýho nevidím. Je tam spousta balvanů a slnice se kroutí. Nevidím žádný delší placatý místo. U Němci budou muset jednou dvakrát přeletět, než si najdou místo k přistání. Pořád se tam můžem dostat před nima. Když se na to podíváš z lepší stránky, jestli zvládnou hned přistát, možná pomůžou tomu zraněnému Poldovi, řekl Trip. Trip byl naším hlasem svědomí. To se mu musí nechat. Tolik jsem se soustředil na to, že mě na domácím hřišti poráží naši soupeři, že jsem na toho chudáka úplně zapomněl. Smutnou pravdou v našem podnikání bylo, že my po monstrech většinou jen uklízíme a lidi stihneme zachránit jen zřídka. Opravda, ale z principu bych ty šmejdy rád porazil. Ehm, chlapci? holy zněla překvapeně. Němci vystoupili. Cože... Oni vyskočili. Když jsem se na ně podívala, někdo zrovna vypadl ze dveří. Padáky, ten masený parchant. No, už jsem chápal, proč mezinárodní lovci Lindemana na konferenci tak obdivovali. Lindeman si nepronajal jen letadlo. On si vybral to, ze kterého skákali parašutisti. Možná měl všechno vybavení připravené dřív, než dorazil na letiště. To také vysvětlovalo zastávku na tankování. Prostě kroužil v odhadované oblasti a čekal, až se mu cíl ukáže. A no proč nás to nenapadlo taky? Ví někdo z vás, jak se skáká padákem, zeptal se významně Milo. Boone i Gregorius zbývali u speciálních jednotek, stejně tak kody, když ten už byl na podobné věci starý. Ti tři skákali minimálně jednou, ale právě teď se nacházeli buď s airlem nebo v konvoji z Las Vegas. Jediný další člen LM, který by to podle mě zvládnul, byl bývalý SEAL Sam Haven, ale ten zemřel. O co já vím, nikdo z nás zbývajících nebyl připraven vyskočit ze vznášedla v perfektním stavu, dokud je stále ve vzduchu. Dobrá poznámka. Nic nevidím. Hej, on narazí. Počkat. Je tam padák, u všech svatých, on ho otevřel kousek nad zemí, támhle je další, přistávají přímo na tom místě. Dobře, uznal Tryb, tohle je docela drsný. Děvčata Klauze milujou, dodal Milo, a určitě za to nemůže ten jeho přízvuk, všechen ten křik a tak. No prosím už ani slovo o tom, jak moc miluješ Klauze. Musel jsem to Lindemanovi nechat, byl to chytrý tah, ale bude stát za 10 milionů. Stále jsme tu věc mohli dostat jako první. Oni šli pěšky, měli lehké zbraně a na naší straně byla mobilita. Dobře, skipé. německý tým je na místě, letíme je podpořit. Poskytneme jim krycí falbu.